Doi țării românești. Doamne turcii au venit și de aver ne-au jefuit, fetele ne-au necesit, iar băieții ne-au luat ce cu sila i-au turcit. Doamne ungurei au venit și au ars tot ce au găsit ca să fie ei stăpânii peste vatra, au sucotit. Doamne nemții au venit să ne învețe că răbdarea de a resuporta turbare un bun neprețuit. Doamne, grecii au venit și cu multă viclenie ne-au pretins să dăm chirie, fiindcă în țară i-am primit. Doamne, rușii au venit și cu a lor o izvorâtă din beție ne-au furat și ne-au jupit frații, ne-au schinguit și în var i-au nimicit. Doamne, cântătarii au venit și ne-au venit în moarte, tot pământul drag al țării s-a înroșit. Doamne, când evreii au venit, toate celele au stricat cu al lor blestem cumplit. Doamne, fiindcă noastră bucovină, Ucraina ne-a răpit, le-ai turnat cărbunii morții și pe ei doar plumb topit. Doamne, când cu arginți spurcați i a închei, sângele ne-au prețuit, tu în iad le-ai dat răsplata când la secte i-ai gonit. Doamne, fiindcă n-avem loc în lume și cu toți ne-au schingit, dă ne un loc la tine în ceruri, fiindcă noi, curați prin jertfă, te-am urmat și te-am iubit. Lacrima țării românești. Doamne, sămânța cuvântului tău, ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenicei mei. Cu lacrimi de sânge, neamul nostru a udat și rodul cel Sfânt nemucenici în mâna ta l-ai adunat.